Be naggusiaren tenorea zurekin pantzui di gara eta Jeanne etxigaraiak ez du onartzen prefetaren proposamena. Ikastolek erriko etxeetako eraikuntza zaharrak erabiltzen alko dituztela, edo lura lokatzen alhalko dutela bainen eraikin finko bat egina izan gabe, prefetaindako hoi inzinamendu badu halima da Jeanne etxegara hientzat gibelaze bat da en Euntala dagoetan 6 miliun eurokoa entzin Butxeta edo aurrekondua bozkatu du Arturri euskal koste irielkarguak Jaz baino 6 miliun gutiago Estado bulutik eldudiren laguntza muristeen ondorioa Garazie baiguriko irielkarguak ere bozkatu du bere butxeta Presidentgo berriak ekarri aldaketetan Pizinaren proiektua dudan emaiten dutela Odit edo asterketa bat abiatzen dute Erabakia hilabete ondarrian hartzeko Eta beste homen aldi bat Jean Richelaxenari Aldi honetan Euskal Muxio da Horakustice Arena Oren susendari egon baitzen lusaz Pilotan iru go barriola Chapeldun Eskerparetan ogo itabia Ma iru era mandute finalatzo la isola a Richabaleta Aro, ere jaren mentura egungo jone. Ala <risa> da, <risa> bai, behatzi gradotan gira <risa> hemen doni bane garazin mementuan aro afrango lambrotxu, lambrotxu anagusi, bainan jau laster barriatuko dela, iguzkiari lekuo suauzteko zeruzula hortan, temperatura beruak, ogoita behatzi grado egun... Joana naste ondareko berrietan haipatu dauzigu, zirkular berri baten bidez, ikastolek eriko etxetako daikuntza zaharrak edabiltzen alko jakin la diakin Pierre Pierandre Duram prefetak eriko etxek ikastolak finanziatzeko biaukera proposatzu ditu eda ekin zahar bat merkatuko pression baino apalagoa lokatzia edo eriko etxek ikastolei lur publikoa lokatzia bainan eda ekin finko bat egina alizangaber nabaita prefabrikatuen maitia endaiako ikastolade Kastuan gaur egungu hau zapesak Eta ikintzahar bat berritu nahi luke Ikastola intzat beraz posibilita Ike prefabrikatuetan Egin litzateke ikastola Horieno e posibilita Iagadokitze bat zuen zuen Editugu intzineko berri Sailetan hona beste bat bereala Jean-René Etxigaraiena Jean-René Etxigarai Agba aglomerazioko presidentarena Unek gibelatze bat Aipatzen nauku La, la circulaire proposée par, euh, par, monsieur, euh, par monsieur le Préfet euh, n'ajoute strictement rien à la lecture euh, jacobine que nous avions déjà des dispositions législatives. Qui nous propose de lire ce texte d'une manière, on ne peut plus, restrictive. Régression, et en ce qui me concerne, moi je ne peux pas, évidemment, l'accepter. Eta, iunta, laragoita, amasei milion euroko aurrekondua bozkartu du bestalde Arturri Oskalkosta iriel kargoak, jaz, baino, sei milion gutiago aurrekondua hartu du bilkuraren partia ondiena, bai eta komisione desberdinen antolaketak ere, lehen aldikotz, opozizioniak ere, beretokia ukaren duelarik, komisione horietarik batzuetan. Eta, bozkartu duten azken erabakia, hiriguneko autetsien hilabete saria intzagetan lau euro presidentearen tzat, kasuntan zanjoen etxegaraien tzat, mila zortzieun presidente ordea entzat, behatzieun kontxailari tzat, eta berreun euro ingurukoa beste kontxailari entzat. Aurrekonduaren euneko amaseia betetzen dute hilabete sariek, erran bezala ala ere, aurrekondua 6 milioi euroz apaldu da 2 mila eta mala urtearen tzat, milioikoa baitzen iaz, eta euntal arogoita amasei milioikoa aurten. Estatuaren laguntzen apaltzea da, arrazoenetarik bat, François Gonzalez akbatako finantza arduradun eta bokaleko auzapesaren erranetan. Et surtout parce qu'il y de l'état qui sont moindres et puis il y a Egoera urtez urtez zailagoa izanen dela ere azpimarratu digu finantza arduradunak. Et diton que moi je suis pas madame Souraïe hein. Eh? Donc uh, quand on sait ça de politique politicienne qu'il faut 50 milliards eh? parce que ça c'est qu il faudra bien le trouver quelque part donc ça sera fatalement de dans les dotations des collectivités ter territoriales eh? zuzen milioita erdi euro gutxiago emanendie herri el cargo ia urtean, 11 miliardez estatuaren laguntza el cargoentzat ondoko 3 urteentzat. Aurrekonduak err esatera dira intzina, bi abstentzio besterik baitira izan bozka bozkaguzietan angietxeto eta kolet kapte sozialistenak. Aurtengo berrikuntza ala ere, lantalde desberdinetan oposizioko kideak ere izanen direla, hamairu lantalde dira bakoitzean, bayona angelu eta biarritzeko irukide, bokale eta bidarteko bi eta oposizioko beste bi. Eta joan den astezkenian bestalde bilduzen garazi baiuriko herri elkargo berria, bere lehen butxetaren boskatzeko, hainzinagoko herri elkargoak prestatu zuen aurrekontu berdintxoa da, orkesto eta boskatua izan, agertzen diren aldak eta kaipatu ditugu herri elkargoko presidente berriareken jozo bidar. Lau milion eta hiruuta noi mila euroko aurrekontu edo butxeta presentatua izan da joan den astezkenagatzean garazi Baogko egi elkarguaren bilkuran. Ezta hor aldaketarik haintzinagoko ekiparen proiektuarekin. Zer helbururekin presentatua izan denen butxetu hori galdegin diogu beñaat agabit president berriari? hemengo biz lehendako takzakta ezzira multuko. bizistan da gezetan arabera, ez dira sobera godatuko bez, gure naikiia zen. Buitat preentataziaa zen berharbera ize hein pideko gero asxta pinetik eraanginin, gero zena giz budgett terbat bat enengin da gauzazak denak ontsa pentsatuuz eta antoratuuz. Besteak beste agertzen da Baenana fago sindikatuugaari diru partea tipitua dela. Zergatik ote ere galdegin diogu presidentari etaz kredititzaak gelditu da, belan postu bat bezikoa aritzen du hutsta, bestaldeere joietu gutxi tira eta bon heimeimeki egikargoak denak bat egiteari magte, Sennika hori ez du segitzekot gazoinik. Baxena Fahoko sindikataren Bilkura, astezken aratxuntan eginen da sokziountan lakxabalena. Makmudov familia kenkalagian aitamak eta amag eta irurteko aurrak baionako kada egituran aterbetuak ziren irurti untan aurrak julferri eskolan agunt integratuak ziren baionako bizian, bainan joan den martxoren amairuan frantziatik lekutzea manatzen deien ageri bat errezebitu dute aita beldur bere sorterirat erusiako dagestan eratitzultzia beldur bere askatasuna eta bere bizia intzatere ama esperantxetan, aurra bilabetaren burien okan behar, hemen gelditzeko baimenaren luzatzia eta betikotze finkatzea hori buluzko desmartxak asek dituzte anartian, dirua eta bat bilatzen dira familia horrentzat, lagunduna edituenak, panxika da idezake zenbakiuntarat, 06 berroita bi, amarr, largoita zazpi, berroita amalau 06 berroita bi, amarr, largoita zazpi, berroita amalau, informazioa bilkura bat eginen daratxalde ontan, sei ontan Bayonako Pirene Ostatuan Eta Tarnositik Frantzia iparela ino merkantziak Treinetan garra Proiektua bada esentzea efarena darbatek kude alezake garraio bide hori, inkesta publiko bat egiten da, e, gaur rabiatzen dena, egunetik goiti eta segituko hilabete batez hori taraziko dugu joan astundarien ertengina hoziena proiektuak bazterrak esazten dituela Tarnoseko konxiluaren geiengoa horren kontraagertu dela, defentsal gerte bat ere montatu dela, idai abera onatxe maiten dute, dute puskak treinetan ezagri eta treinet zereman kamiunek bide zere maiteko orde, bainan, Zabada sortzen duna da, zer nahi kamiun aratunat izanen dela etxena artean, eta obeki ikusletzakete, gipuzko egitea, edo berdin mugereko fret gunean erramezala inkesta publikoa astelenuntan abiatzen da, eta karteak, bero harrak egitenalko ditu. Jean Richelar Berrizereo Mendoa aldiuntan, abayonako Euskal erakustokiari emantzako lehindara gora ipatudute. Baigurriak zenaren bat ahaide eta lagun bilduak ziren larumbatian, Euskal musheuan, lehenik barkostarrek agur kantatu dute, Ondotik Olivier Ribetong Euskal erakustokiko konserbat zaili amintzatu da, eta onotik Mikel Duver ikerlaria. Mila behazion da irerogoita bihan hartu zituen Euskal erakustokiaren giderak, Jean egitxalerrek zuzenari bezala ondotik sekolako indarra emantzako la kultura tokiori eran nauku, bennat oiak zaba euskal zeinak. Pistu zuen, edo berpistu zuen zeren gerla entzinen, ere izan baitzen eh, le bulten du mizebazk, edaitzen eh, aldizkaria, eta hor lusaz, eta lusaz eh, aldizkari al bakarra izan zen eh, frantzian euskal kulturaz eh, ikerketa gauzak eh, E, akitaratzen zituena, eta ondotik ere erranditaike partikulaski e, mogaz beste partian gauzak e, gaistutuz zirenean erranditaike, he? Mila behatzi unta irguetan goita hor, ehau, etxe hau izan zen euskal eakustika izan zen, euskal e kultura den aterbea erranditaike, hey, horan niz gauza egin ziren, horai hori niz, nik gazte-gazte nintzen orduan, e, baijonak euskal e, e, e, e, e asteak, deitzen zirenak egiten ziren, denak eskoaraz, ziren eskoalerri guzitik jeniak, gai politikazkoak ere aipatzen ziren, eta garai bero haietan eta horrek manzion euskal kulturari berari ere halako indar bat, eta bizitasun bat. Eta mogimendu urtadik sortu zen ere besteak beste, udako euskal universitatea, beinato erzabalek, haipatu dauzkun, baionako euskal hasten ondutik.